тільки вони справді живуть, а більше ніхто. Земля була м'яка, клаптик землі накритий густим безшелесним зеленим світом, доброї до них квасолі, такої ж самої, як у далекому Києві. І земля в темряві нагадувала моби щось київське. Хоч від згадувань вони обоє були далекі, бо й навіщо? Нічого тепер не поможе. Позаду немає нічого. Вони тут, нині і прісно, і вовіки віків. Нині, нині, нині. Кирпа обводив долонями журину. Те місце, де вона лежала, той клапець землі, що був під нею. Ось б'ються люди за землю. А землі кожному, аби вмістилася на ній кохана жінка, більше й не треба. Журина тихо засміялася, а квасоля, квасоля, хай росте вгорі, як груші. Журині хотілося плакати, ну чому вони так довго не могли знайти одне одного, чому? Таке коротке життя і таке жорстоке. Б'ються люди, моляться, страждають, князь стоїть над усіма, платить тим, хто вбиває і тим, хто лікує. Що може бути безглуздіше і страшніше, а життя ж коротке? Вона лежала на спині, дивилася в темряву, чомусь згадалася, що не квасоля росте десь у темряві довкола, а молодо шумить весняна пуща. Був у її очах рух дерев шепотіння листя, спів птахів, які не мають печалі, бо невідомі їм болі і страждання людські. Кирпа, мов вгадав її думки, гладив її тихо, гладив обережно, не схожим якимсь голосом казав, «Не можу в камені, тягни мене до лісу, аби там лягти під деревом по-звірячому і слухати, як шевестить жито на узліссі. Вона хотіла сказати слухай квасолю, а подумала Слухай мене. Сама ж слухала його? Ось тобі косоплечий, ось тобі і зубатий та розсміяний. Так почалося між ними. Удень усе звичне, лише ждання ночі нетерпляче, гарячкове, лякливе, так ніби могла знайтися якась невідома сила і прибрати ночі з надабатства. Я думала, черниці такі дурні, бо хто ж розумний замкнеться на ціле життя цей камінь, а тепер і сама б звідси нікуди не рвалася. Ми ж з тобою не в камені, у квасолі. Цей сховок для нас міцніший за камінь. У квасолі таке щастя, а я казав, ні пес, ні видра. Вирвав ти мені коріння серця. Проберу ось прозирку к васолі. Вгадай, що побачиш? Не знаю. Зірку, та ще таку низьку, хоч простягай руки і бери. Зорі, то для нас. Зійде місяць, то вже для абатиси. Правда? Ніби вона при місяці виходить, голодо вкола ставів. Не кажи таке гріх. А що то таке? Ніхто не бачив, чи ходить Адельгейда, чи ні. Не треба й бачити, можна здогадатися. Вона ж не заважає нам. Сама кажеш, заважатиме місяць. Ну так, він ворожий до нас. Прокрадатимемось і під місяцем. Мовчи, як личеш. Соли кричать над абатством. А що нам соли? Він був безжурний, відважний А що нам, сови? А сови кричали над абатством Старі, сиві, сліпі Не віщували щастя нікому Нагадували про темряву і нещастя на світі Нагадували про смерті, про вбивання, про війни Імператор не повертався з Італії Імператор вів свої війни проти папи проти графів, проти гір рівнин, проти людей простих, проти батьків дітей убитих і дітей ще не вбитих, а тоді брався і за дітей. Війна не мала кінця, бо батьки, що втратили своїх дітей, хотіли, щоб інші батьки так само втратили своїх дітей, інакше не мислили собі справедливості. Війна була, мов безперервна, Вічне відомщення, не знати й кого, не знати кому. Але нарешті імператор дочекався смерті свого найлютішого ворога, папи Григорія. Вигнаний з Риму, без влади й без впливу, власний полонений Рожером сицилійським чоловік, який десять років потрясав цілими імперіями, поклав початок, може, й тисячолітньому розколу Європи, більше не жив». Можна було заспокоїтися на час, спочити від трудів великих. Імператор повертався з півдня. Ніхто не знав, де він з'явиться перше. У Госларі, улюбленій столиці його батька, який вибудував цей город на місці водяного млина. Чи в Вормсі, чи в Майнці, чи в старовинній столиці германській Бамберсі, а чи в Кведлінбурзі де не треба сидіти в незатишному імператорському палаці, а можна сховатися від трудів і клопотів у тихому аббатстві сестри Адельгейди. У Кведлінбурзі кололи свиней, наготовляли ковбаси, копченостей, ловили перепілок, бо перепілки по-кведлінбурзьки. Були улюблені стравою Генріха. Все жило очікуванням високої хвилини. Коли розчиниться брама, загримлять мостові ланцюги, ударять котли, заграють лютні, задзвенить зброя, замайлять стяги імператорські, засяє золото, загримить звитяжне залізо. Коли прийшла звістка про смерть маркграфа Штадинського,